Ми вирішили краще пізнати одне одного. Можливо, тоді не повторяться халепи. Отже, ми щось прогавили?» – спитав Іванко Джон, відсуваючи від столика і підсуваючи під мене важкий стілець. «Майже нічого. Він тільки розпочав. Виявляється, наш мовчазний друг – серб, – сказала Галина і з цікавістю уп'ялася в довгоносе обличчя нікола. «Сербія!» Звучить, як срібло. А як там нині? безглуздо запитала я, аби не мовчати. Війна скінчилася? Яка війна? не зрозумів Ніколо. Ну, югославський конфлікт, невизначено пробурмотіла я. Югославський? не зрозумів він. Ну так, між Сербією і Хорватією. Я ще хотіла похизуватися. Своїми куцими знаннями що до Косова чи Вукавара, але, судячи з виразу його обличчя, зрозуміла, що мої міркування зовсім недоречні. Ніколи байдуже стенув плечима і вимовив свою коронну фразу: Я не цікавлюсь сьогоденням, а працюю на майбутнє. Мене це не обходить, не знаю, про що йдеться. Не втручайся! смикнула мене за руку Галина і звернулась до оповідача, якого ми з Джоном перервали своєю появою. Отже, маленьке село Смілян у Ліці, що далі? Так, продовжував Нікола, це невеличка австро-угорська провінція. Там мій батько був православним священником. Він замислився. І вже ніхто з нас не наважився утрутитись із своїми коментарями. Скільки себе пам'ятаю, ну, років з восьми, я завжди перебував... У граничному стані між захватом і сумом вигляд дивовижної квітки бентежа в мене, настільки що я втрачав свідомість від її краси і запаху, а уже наступної миті уявляв її зібганою, вирваною, зів'ялою, мертвою, і страх смерті та болю терзав мене. Тоді я падав на коліна, що цілком зрозуміло для дитини з релігійної родини, і казав «Господи, навіщо все це?» «Чому ти зробив все найкрасивіше в світі таким тимчасовим?» Я гостро відчував плинність часу. Він проходив крізь мене, як електромагнітні хвилі. Але тоді я ще не міг уявити, що вони насправді існують. По ночах мене мучили видіння усіляких потвор, велетнів людожерів, мешканців мороку. Мені здається, що я ніколи не засинав. Та, гадаю, вони все ж таки приходили в вісні... Батьки мучились разом зі мною, і нічим не могли зарадити або хоча б пояснити мої дивні нахили. Наприклад, згадую, як побачивши на шиї в матері перли, я заціпинів так, що мене поклали до ванни з гарячою водою. А коли тато приніс базару персики, зі мною почалася лихоманка. Кілька днів я пролежав з температурою, поки кошик з фруктами не винесли з дитячої. І все минулося. Але більш за все мене вражали блискучі кристали та предмети геометричної форми. Я ходив до комори і годинами дивився на кавалки цукру й солі. Мене шукали, кликали, але я стояв, мов заціплений. Звичайно ж, багато читав, мабуть, років шести. Спочатку мене приваблювала чотирикутна форма книжок і літери, що на обкладинці були витиснені золотом, а потім. Мене поглинули самі тексти. Батько хвилювався, що читанням я можу зіпсувати собі очі, тому одразу віднімав у мене будь-яку книжку. Тоді я пристосувався читати вночі. Робив із сала свічку, запалював її під ковдрою, а щілини у дверях та замкову шпарину, ретельно затикав ганчір'ям. Споглядання кристалів та читання. Зробили зі мною дивну річ. Згодом я почав бачити дивовижні видіння. Переді мною поставали будь-які предмети побуту у спалахах яскравого світла. Я навіть грався з цим, чітко уявляв картину, що висіла у нас на стіні в їдальні. І одразу ж у тому спалаху, котрий йшов зсередини, бачив, що вона стає рухомою, живою. Таким чином я поперебирав усі предмети, що знаходилися удома чи лежали на нашому подвір'ї, і всі вони набували для мене іншого змісту. Звичайнісінька сокира, скажімо, перетворювалася у моїй уяві на багатофазовий мотор.